Euskandirratial, Amaraina. Domekia, domekia. Domekia, domekia, apa, batbi, batbi entzuten da Eh, domekia, amen, karabana kuak. A ber, batbi, be, batbi, be. one, two, three, four, entzuten da txo. Ala mintzatu zen dale musikia, ba, hemen gatoja, tapotxua. Apa, kainita. Egun of. of, da notxo. Gaxo, egun Aupa. Zue moduz? Aupa, Arantxa, ondo! <risa> Animazioak azue hor, eh? Bai, gaur, Estepana sekaz dau tekniko de sonido modun. Bai, bai, ikusten dut, iaia hemen aitorri lekuak diola, eta oh. Marilu hemen ere dabilteknikala netan da, haizu. Hemen jarri dala mandotan, bera? Bai, bai, ez que, ez que, tekniko de sonido da, eskeratxerra da, tardun ba, ah. berak nahi ba nein, ba, musikatxo ipinik aur, Da gaur, gaur zeriburuz nahi zu berbain, gaur kriston jente pilu karriot, intelektualak eta dena karriot. Haizu, ba begira, hemen lehenago, gora eta bera, badakizu jendeasko kotxean radarra hartzea. Ez dakit badakizu zer dinen radarrak, ez hau dituzu? Ba, ra, ba radarrak, bai, e, bai, nike ez, baina ba, jakingo dabe, besti nilagune jakingo dabe, radarrak, radarrak, ba, taize izango izan, ze ba, ze ez, ba. Ez, ba, kotxetan jarri egitea omen dituzte, radarrak, berez jartzea dituzte parailu batzuk, radarra daudela abisatzeko. On. Eta hola, multarik isunik ez jasotzeko. Ez daki zu karabanan badezuen hori edo ez edo... Ba, ez daki nahizun jentiai preguntetik. Bai, galetu jezu bat emati, ba, horrein ba, guru handa bat emati. Ontxe esangotze du torteko, kamaleoni esangotze du torteko, se kamaleonak on... Kamaleonek e, e, e, e, oina hasi da euskeraz ikesteen eta eta ez aste 724 konferentzia dauka la eta seguroena ez <laughs> aste ah. 724 konferentzia hortatik baten bat rada raiburu zeu kiko da seguro Bueno ba Bai bai bai Kamaleon keixo ¿Viste? arantsas kaixo semadoz esan dugute asko dakizula eh, primero ante todo quería pedir disculpas por mi euskera ne euskera gaitik ikasten hasia berria naiz en azkero eh, eh nainuke nolabaiteko eskuzamendua bat agentzule bai zuri bai entzule guztieri Es... Ondori zera, eh? eh, ikasten eh, poliki poliki balakizu zerbait radarri buruz, kamaleon esan eh, digute, zuten eta tirakizula. Bai, bai, aran zazu entzun ondo, nik eh, radarri ari eh, bere garaian eh, katedra egiten nengoen instant hartant. Egin nuen nola baiteko abstrakzio semiotikoa, batez ere premisa lingüistiko protoindoeuropeoan eta etimologiaren arabera egin nuen nola nolabaiteko tesis hipotesis antitesis contratesis bat non pentsamendu globalizazail globalizazio, globalizazioen aurrean radar hitzaren nolabaiteko e eh, eh, preindoeuropeo aren oraingo jatorri benetazko egiazkoa lo que se lo denominaría un poco en eh, la causa causástica de donde nace eh, el el radar au da eh, lo que en eukerakin eh, de zangocena radar hitza etimologikoki nondik datorren hiru azalpen oso simple xume xume sume como se diría que en vuestra vascongadas eh, radar hitza oso importante da nondik datorren eta nilotik dator Añaez Nilo, Egipto con Nilotic tic. África, Belze tic dator, Ra, ra, jangoikoa. Ra, ra da, eguzkiaren jangoikoa. No la baite espiritual, tazunean beti ere argía bilatzen ibiligara, eta ibiliko gara. Egun embatean aurkituko dugu. Edo aurkituben un, eta ahora engaldu egin da. Esa es la, la, la, la, la fundamentación que podríamos decir. ¿no? Eta ra, eguzkia, da. Es, esto es... E, e, El elzol ez, gulartzen didazu. Nolabait... Bueno, eh, ja, ja, ja, Eskutxame, nominterrumpaz. <laughs> eh, nolabait eh, jaiotzen da Nilon, eta Mare Nostrunetik eh, pasatzen da Atlantidara. Atlantidatik egizten eh, da kantaurira, eta kantaurin gernikako zuaiz sartzen den urrori, eta nolabaiteko zuaitza apropiatzen da gure eh, kromletz simbolikoan, eta hori izango lizateke erradan, eh, nolabait eh, ingle era eta hola ez adina eta eta era izate ez dizu ai astakit ulartu dio dan zerbait juanjonda ni pai bueno ni que entendizetzet baina eske gerak niri E, gero kontetazte beste era baten. Ba, ez daitu berriz, ez daitu berriz, eh? Ez baina da, komo. Bizi supentau caramelo badu que sule caramelo e que te sule papel laba. Ditxu suhan, ba ola nespliquetas te niri. Claro, auè, pespa, ez arte den gente ba hori, ba, ba altu eue bizi dizena, ez da, sea, intelectuales. Baina radar bai ala ez aldekoa edo kontrakoa zer ateor? Eushebio a... no. e, e, etorri, torri, torri. Hemen aia izketan da. Torri. E Ke pasa pues? Hemen aia. Radar agora, bera, ez da gaitu. Bai, entxugat, tonto eh? Bai? Oaxa, sea, da, radar, hori, eso es, eh, eso es fasil, eh? Matxuek euke, radar, hankartin jaugek, eh? Entrepirnas tines radar. Entendéis. Ahora ya lo no sé. quiero ser rosero, ¿eh? Grosero no quiero ser, baina holandok. Tu tienes entrepatas, los hombres tenemos entrepatas. Pero bestiek, las mujeres, eh, emakumei andraskoek, non eh, Andraskoek son magia pura, meka wen la etxe horrian. Ja, yes. arrabaten adat. Emakumei hogechek radarra en todo en todo el eh, vertiente. Ulartzen. O sea, entendizako eh, es radarrakuk mutile gizoneskoak, pues tenemos eh, fácil ahí entrepiran pipi papa. Eta gero emakumezko pues tienen eh, eh, eh, mari, maris brujas, brujas, pues, eh, Brugas, en el sentido, la palabra. Mm. Ese, radarismo, ez da? Eta hori, or, or, esa, esa es mi opinión humilde. Igual un poco grosero parexe, pero or, a, holandok. Ila eh, da zuekin itzegitea gero, ez. Ila da zuekin itzegitea, ez da gindik. Zeba? Ez, ez daukazuela gola eritzi jakin bat, ez da git. be bebauke, bere opinioe. Iñatzi ez, eh, poesia shabati idatzi dau. Ez iñatzi ez, izango da, baina tipu elistu da eh, gero, gauza politike eh idazte zu eta. Dai ja iñatzi os. Ba, idatzi u iñatzi us, ira poesia idatzi eus poesia laukazu. Ba, poesia, ba, bai kriston poesia xi deko, ze politike. Ja, ja, ba, ba, ba, Poesia eh hola zaten du poesia. Isho. Ixon, zaguzarrak lotan daudea, eta iso, lotan daudela. Zintzu dira aien begiak, begitzuak badituzte begiak. Zinda aien nora bidea, nora eza ezpada, nora eza. Zenda, aien metafisika. Metafisikari gebatute, espadute. Ixo, xau jarrak, lotan daude. Iztela zaitazu nahek, eh, harri dugu nignatiozek, Juan. Bait, normalin ez da, tranquile baina gaur iztaki resakatxo daukikoan. Jai eguna data, jai eguna data. Hala, nire pixkat bi hurre pasa eh? Ze niri, xagu niriz jate izjate guztetan. Ze, galo, zuke, haue, lugozi, lugozi. Bella lugosi. Ah, Bella lugosi. Bela lugosi. Bai, bai, bai, bai. Bai. Rakuna, bai. bai, ni beti, ni beti berakatsa ipintzenean. Ohera zartzeko zkerro, niri Kriston bi urr motestie. Su bakio surdan nego ne lo tranquille de repente ne no eta odoldan. Bera, zuri chagutxarrak ezagutxarrak ez zaizki gustatzen. Indi mozolu gustatzen jaten. Ontzak mozoluak. Mosatzen zaizkizu? zu? Ontzak? Mm, bai, guk hemen. A zuek, ah. Ni bai. peskan ontzak esaten duzu bai, Bizkaian? Bai, guk. Gu... Mosolua. Moselu. Mozolu... Bai, mozolu, mozolu. nike bakite, gure herri xene... Ong, um, ong... Uh, Echain pizkaz. Dau, mozolu aiburuzko historixe bat neizu konteti. Sekaro, gaur ebestik indabe berba baina nik estutin berba. Bai, bueno, baina, bueno. ezan, ezan, Juan. Bai, neizu konteti. Bai. Bitu, ambientazio, Estepan hazeka ziki. Estepan! Ke pasa? Ipiñi pizkateo lan ebi hurrezku. Ba, hantxedoria, hantxedoria. Ba, a ver ontsekon teukotzuet. Ala, mosolu, mosolu jaixo zan arpei ontzi, ez da? Harpei oso feo, feo, feo, zatorzotar zotarra zan. Eta ordun akomplejaute jaixo zan. Eta orduan, ba, txorri guztisekin ebilen horre e egaran eta bera beti akomplejaute eguen, ez da? Eta ordun, Ba, beste txorisek, ba, piskat arduretu izin da, zu honehi, ontsiai, honehi, mosoluei, zepazta jakoa, beti tristu eta holan e, e, txarto da eta, eta orduun, ba, txoridanak, batu egin eta pentsauben, mm, pentsauben asamblea bate egin. Eta ordun einbena asamblei ta batuzin bidegarru eta enaru enarie eta eta e, usue eta danak eh? danak eh? danak danak mundu guztiko gixe eh? pentsau eta esan bene, zu eske haue omo solupiska komplekha uteda eta nik pentsetot esanbenenariek nik pentsetot guk dauke goşen lumak ba, berai bakotsake moten batze bi edo hiru ba gero, berak pegeti dauke eta eta holan ba, Elegante, glamuroso, elteitzu zu, nien, Elegante sentiduko da, ja jazte lotzaik sentiduko. Eta anjunzin derrepentin danak emosolua na, an... Eh, ba hoixe plumaken mota, lumaken mota eta enarik emotzen, eta bidekarruk eta e, e, usuek eta eta danak emotzien ba, bata gorri besti, berdi, besti, zurize, besti, marroi, besti, grisaju, oso politze. Eta mosoluk ba, bat norreanak. Eta derrepentin urrengo urrungo egon nin ba, asisan bestiekin negaran. Aur elegante, elegante. Ta gero urrungo egon nin, urrungo gonin beba, elegante, elegante. Baina, eta oin jolan, puu, tamborra modun zartzun di. Zda, un, baina, derrepentin, ba, arrotzen hasi izan. Arrotu baki zer dan, puztu. Puztu, puztu, puztu, puztu, puztu. So inflau. Arrotu, eta bere lumak erakusten mosolue, hor ging-gring-gringinda, gring, egaran zane suaitz bata, ba, batutan gerrenikako arbola, baina bestu batutan pantanun noen arbola bebaia, leku guztizita jutu zan. Eta antxe, arroar arro, bere arrokeri zan, ez da? Tardun, karo, hau pastan dan gauzaba bada. Ba beste txorisek, derrepentin, moskiaute. Moskiaute bakizu holane, komo... Begise piskato lan. <risa> Eta, zua, honeke haulene dana kikildute ebien mosolu hau, hone dana arrodabil. Eta bere lumak esti, geukilagatzeuz lumak esti. Nik usto teken duen bitze guzela horre luma danak. Eta, eta, abe hasi zan, ba, betiko honek asambleetan pastan dana. Batek esaten dugu, bestipe baita danak esaten dugu, baina nioke zerreztau esaten. Eta, orduun, ba, derrepentin, ba, enarik esan ban, eee, ez dutzeu botako esese bez. Jongo nan neu, pertsoniga eta pertsonen modun, esplikaukotzeet, ba, hori ez dela Ba, arrotasuna ez da hola, ne, ondikerizan ez da... Oi, oh, oh, oh, oh, bastian. Eh. Eh, Arrokeri xean ez dala ibi-bier. Ulertze zu, eta anhun zanenari eta mosolua esatzen. Baki zu, konti zu, errixen eta dannak eta mundun, eta mundu globalizaguen, eta mundu guzti zen. Ezaten eh? eh, dabe, ba, biskat arrotute zabizela mosolu. Eta mosoluk, ordun, mm. ba, entzunbanin hori, arrotute biela eta haundik eri izan eta derrepentin lotzatu izan eta harreskero ja geisa egunez ez da urtetan. Ze lotzi emotetze, ba eukibane, oise, ekiboka zinu, hon ba, jaz egunez ez da uinaz urtetan. Ze beste lanen zango dabe, bitxori arrui bil izan, eta berak Ba bere balotzan, ba, ba erabakiban bakarrik gaba urtetik.